Боря сидів у себе і працював з документами. На столі перед ним лежали папки з результатами якихось соціологічних опитувань. Побачивши нас, відкрив на моніторі сайт обладміністрації. адміністрації. Ага, ви, сказав бадьоро, як і належить керівнику. Ну, що? запитав. Як справи? Боря, почав я, ми до брата мого хочемо з'їздити. Ти його знаєш, да? Знаю, відповів Болік і став уважно оглядати свої нігті. «У нас завтра нічого немає?» Болік подумав, знову подивився на нігті, ручка прибирав руки за спину. «Завтра вихідний», – відповів. «Значить, поїхали», – сказав я льочий і повернувся до дверей. «Почекайте», – раптом зупинив мене Болік. «Я теж з вами поїду». «Думаєш?» – недовірливо перепитав я. Вести його з собою не хотілося. Льолік теж, наскільки можна було помітити, напружився. «Так», – підтвердив Болік. «Поїдемо разом. Ви ж не проти?» Льолік незадоволено мовчав. «Боря?» – запитав я його. «А тобі для чого їхати?» «Просто так», – відповів Болік. «Я не буду заважати». Льоліка, схоже, напружувала необхідність їхати кудись із братом, який його щільно контролював і не хотів відпускати від себе ні на мить. «Але ми рано виїжджаємо», – спробував відбитися я. «Десь о п'ятій?» «О п'ятій?» Перепитав Льолік. «Оп'ятій?» – вигукнув Болік. «Оп'ятій?» – повторив я і пішов до дверей. Зрештою подумав, хай самі між собою розбираються. Дені знову телефонував кочі. Ніхто не відповідав. «Може, він помер?» – подумав я. Причому подумав із надією. Ввечері ми сиділи з Льоліком у себе вдома на кухні. «Слухай!» Раптом почав він: "Може, не поїдемо? Може, зателефонуєш їм ще раз?" Льоша відповів я твердо: "Ми їдемо, всього на день. В неділю будемо вдома. Не парся. Ти сам не парся", сказав на це люлік. "Добре", відповів я. "Хоча що доброго? Мені 33 роки. Я давно і щасливо жив сам. З батьками бачився рідко, з братом підтримував нормальні стосунки". Мав нікому не потрібну освіту, працював незрозуміло ким. Грошей мені вистачало саме на те, до чого я звик. Новим звичкам з'явитися було пізно. Мене все влаштовувало. Тим, що мене не влаштовувало, я не користувався. Тиждень тому зник мій брат, зник і навіть не попередив. По-моєму, в життя вдалося. Парковка була порожня, і виглядали ми на ній підозріли. Боря запізнювався. Я пропонував їхати. Але Льоляк опирався. Ходив до супермаркету за кавою з автомата. Встиг познайомитися з захоронцями, які тут і жили, під великим освітленим супермаркетом. У ранковому повітрі жовто підсвічувалися вітрини. Супермаркет був схожий на лайнер, що сів на мілину. Час від часу парковкою перебігали псячі зграї. Недовірливо принюхуючись до мокрого асфальту, і задираючи голову до ранкового сонця. Льолік розлігся на водійському кріслі, палив одну за одною і нервово хапався за мабло, визвонюючи брата. Вони останнім часом взагалі часто зізвонювалися, нервово щось виговорюючи і постійно сварячись, ніби не довіряли один одному. Льолік ще раз бігав до автомата з кавою, повернувшись, вилив її собі на костюм. Старанно витарав плями вологими серветками і приклонав брата за непунктуальність. З Льоліком завжди так. Влітку він пітнів, взимку мерз. За кермом йому було незручно і в костюмі він почувався невпевнено. Брат його напружував і втягував до сумнівної ситуації. Я радив йому не вкладатися, проте Льолік не слухав. Можливість легко заробити виганяла його в якийсь ступор. Мені лишалось поблажливо спостерігати за цими його спробами фінансових махінацій. Тішичись, що не дозволив їм і себе втягнути в підозрілу затію. Я теж сходив за кавою, поговорив з охоронцями, погодував псів чіпсами. Потрібно було їхати. Але без брата Льолік їхати не міг. Він вибіг із-за рогу, розпачливо зграючись і відганяючи від себе псів. Льолік засигналив. Боря помітив нас і побіг до машини. Пси бігли слідом, підібравши рвані хвости, відчинив задні дверцята, застрібнув досередини, був у своєму костюмі зеленій, доволі пам'яті сорочці. «Боря?» – сказав Льок, що за хуй? Блять, Льоша відповів на це болі. Нічого мені не кажи. Привітавшись і зі мною, теж борік дістав із кишені піджака кілька дисків. Що це? запитав я. Я музики нам записав пояснив Болік, щоб по дорозі слухати. «Та в мене свій плеєр є», – відповів я. «Нічого, ми з Льошею послухаємо». Льоша у відповідь скривився. Ха -ха, «Льолік», – засміявся я, – «за тебе що? Брат вирішує, яку музику слухати?» «Нічого він не вирішує», – ображено відповів Льолік. «Що хоч за музика?» – поцікавився я. «Паркер?» «І все?» «Так, 10 дисків Паркера». «Більш нічого цікавого я не знайшов», – пояснив Борік. «Будак!», – сказав на це льолік, і ми поїхали. Від музики Volkswagen здригався мов концертна бляшанка, по якій били дерев'яною павоцю. Боря, сидячи позаду, поставив вузол кроватки і непружно розглядав спальні райони. Минувши тракторний і приїхавши базарчик, ми врешті вирвались на окружну. Виїхавши за місто, рушили в південно-східному напрямку. На КБП стояли доїжники. Один із них ліниво подивився в наш бік і, не побачивши нічого цікавого, відвернувся до своїх. Я спробував подивитися на нас його очима. Чорний Volkswagen, перекуплений у партнерів, костюми з істоку, черевики з минулорічної колекції, годинники з розпродажу, запальнички. Подаровані колегами на свята. Соцезахисні окуляри, придбані в супермаркетах. Надійні, недорогі речі. Не надто вживані, не надто яскраві. Нічого зайвого, нічого особливого. Навіть штрафувати не хочеться. Зелені пагорби тяглися по обидва боки траси. Травень був теплий і вітряний. Птахи перелітали з одного поля на інше вірнаючи галасливими зграями в повітряні потоки. Попереду, на облії, сяяли білі багатоповерхівки, над якими палало червоне сонце, схоже на гарячий баскетбольний м'яч. «Заправитись потрібно», – сказав Льолік. «Скоро буде заправка», – відповів я. «І випити чого-небудь», – подав голос Болік. «Антифризу», – запропонував йому брат. На заправці ми з Боріє пішли до магазину взяти кави. Доки Льолік заправлявся, вийшла на вулицю, де стояло кілька пластикових столиків. За металевою сіткою починалося кукурудзіне поле. Травнева зелень, ливка й барвиста, западала в очі, роз'їдаючи сітківку. На стоянці тіснилося кілька фур. Водії, очевидно, відсипались. Боря підійшов до крайнього столика, взяв пластиковий стілець, протер його серветкою. Обережно сів. Я теж сів. Незабаром підійшов Льолік. «Нормально», – сказав. «Можемо їхати. Скільки нам ще?» «Кілометрів 200, відповів я. «За пару годин доїдемо». «Що слухаєш?» – запитав Льорік, показуючи на плеєр, який я поклав на стіл. «Все підряд», – відповів я йому. «Чому собі такий не купиш?» «У мене в машині програвач». «Ось і слухаєш, що тобі брат запише». «Я йому нормальну музику пишу», – образився Болік. «Я радіо, слухаю». Від себе додав Льоша. «Я би на твоєму місці не довіряв його музичним смакам», – сказав я Льоліку. «Потрібно слухати музику, яку любиш». «Та ладно, Германе», – не погодився Болік. «Треба довіряти один одному, правда, Льоша?» «Угу», – невпевнено відповів Льолік. «Добре», – сказав я. «Мені все одно. Слухайте, що хочете». «Ти, Германе, занадто недовірливий», – додав Болік. «Не довіряєш партнерам». «Так не можна, але все одно, на нас ти завжди можеш покластися. Куди ми хоч їдемо?» «Додому», – відповів я. Довірся мені». «Краще дістатись туди раніше», – подумав. «Тим більше, ніхто не знає, наскільки ми там застрягнемо». Боря підсовував мені диски Паркера. Я сухняно ставив їх один за одним. Паркер рвав повітрям своїм альтом. Його саксофон вибухав ніби хімічна зброя, винищуючи ворожі війська Паркер дихав через мушту Відмухував золоте полум'я праведного гніву Його чорні пальці залізали до роз'ятерених ран повітря, витягуючи звідти мідні монети і сушені плоди Прослухані диски я кидав до свого потрібного шкіряного рюкзака За годину ми в'їхали до найближчого містечка минули центр, вискочили на міст і втрапили до автотранспортної пригоди Посеред мосту стояла вантажівка, намертво перекриваючи рух в обох напрямках. Машини в'їжджали на міст і потрапляли до вміло влаштованої пастки. Вперед приїхати було неможливо, назад теж. Водії клаксонули, ті, хто був ближче, виходили з машини і йшли дивитися, що там сталося. Був це старий птаховоз, обліплений пір'єм та листям і доверху завантажений клітками з курами. Їх було сотні цих кліток у яких товклись, б'ючи крилами та дзюбами, великі неповоротні птахи. Схоже, водій в'їхав у залізну огорожу, що відділяли хідники. Птаховоз розвернули і забарикадували ним проїзд. Верхні клітки розсипались асфальтом. І тепер здивовані кури тусували довколу птаховоза, Застрибували на капоти машин, стояли на поручнях мосту і висиджували яйця під колесами фур. Водій птаховоза з місця пригоди відразу втік. До того ж із ключами. Довкола вантажівки крутились два сержанти, не знаючи, що їм робити. Вони з ненавістю розганяли курей, допитуючи у свідків хоча б щось про водія. Свідчення були суперечливими. Хтось стверджував, ніби він зістрібнув з мосту у воду. Хтось бачив, ніби підсів до когось у фуру. А хтось пошепки переконував, що вантажівка рухалась взагалі без водія. Сержанти в розпачі розводили руками і намагалися зв'язати сепарацію зі штабом. «Ну, це надовго». Сказав Льоша, переговорившись з сержантами і повернувшись до машини. «Вони хочуть десь стягач знайти. Тільки сьогодні – вихідний. Хуя вони знайдуть!» За нами вже утворилась черга. Машин ставало все більше. «Може, об'їдемо?» – запропонував я. «Як?» – незадоволено відповів Льоша. «Тепер не вийдеш. Треба було вдома сидіти». Раптом на капот дана застрибнула важка відгодована хурка. Несторожно зробила кілька кроків, заумерли. «Існе к смерті?» – сказав проптаха Болік. «Цікаво, тут десь є магазин з холодильниками?» «Хочеш купити холодильник?» – запитав його брат. «Хочу холодної води», – пояснив Болік. Льоша засигнала. Так перелякано захлопотів крилами і перелетівши через поручні, шуганув безвість. Можливо, так і потрібно вчити їх літати. «Ладно, не витримав я». «Ви повертаєтесь, а я піду». «Куди ти підеш?» – не зрозумів Льолік. «Сиди, зараз стягач відтягне цю штуку, розвернемось і поїдемо додому». «Їдьте самі, я пройду пішки, а там чимось доїду». «Чекай», – занепокоївся Льолік. «Нічим ти не доїдеш». «Доїду», – сказав я. «Завтра повернусь, обережно на трасі». Сержанти нервували. Один із них підхопив курку і, тримаючи її за лапу, піддав правою зносака. Курка злетіла в повітря, мов футбольний мід'яч, перелетіла через кілька автівок і зникли під колесами. Його напарник теж розгнівано схопив домашнього птаха, підкинув угору й, прийнявши на праву робочу, засадив ним у травневе небо. Я перескочив через загрожу, обійшов птахолоз, прослизнув між водіями, перейшов міст і пішов ранковою трасою.